Долику діви Марії не одважилася, щоки спалахнули, мовби хто приложив до них дві великі квітки маку. Полізло до голови слово зовсім неочікуване, і те слово було Степан. І око зновика зблиснуло ведмедеве око. Хай і не справжнього. Ведмедя, а того Маланченого, а чого б то? Вона ж і не согрішила, і дитина від чоловіка законного буде. Соломія звелася з колін, направилася до комори. Там у дірці взяла кусин сала, а в кошику, що стояв на другій дірці, десяток яєць. Дарма, що вже великий піст почався, бабі Насті згодяться, та й до паски рукою подати. На дворі її гукнула свекруха. Куди ти, соломко? Та соломія вдала, що не розчула. Брехати не хотілося, а коли правду скаже, то може передумати чи мати Антонова переконати. Бо ж попередні рази, коли мала народити цих гицеликів, до Луцихи не ходила. До Загорян завітала вже дівка весна. Крізь ту весну під чавкання чобіт і кукурікання півня щієї з двору Соломія йшла заглянути у своє майбутнє. На їх ходу дивилися вікна хат, очі синього неба поміж хмар і примружений у півока краєвесняного сонця, яке визирало з-за обійстя з хмарин. Луциха, на щастя, бо вдруге Соломіна вряд чи пішла б, була вдома, лущила горох, як по-місцевому звали також квасолю. З вицвілих очей господині, коли підвела їх до гості, раптом проглянула така бездонна далечінь, що з Соломії зробилося лячно. З тих очей, здавалося їй, дивляться сотні, а мій більше дітей, майбутні матері яких, отак як вона, приходили до баби. І ще раз вам «Доброго здоровля, сказала Соломія. «А собі, я думаю, чого котисько мій? Сьон не вмивався та лапки свої чистив. Як би котицю свою готувався голубити?» – сказала баба. «Баба Настя до гості, то а я була на кота насварилася». Старий волоцюга шерсть вилазить, а Марець прийде, з нема от того нявкоту. Марець березень. Та хай собі хіба вам шкода, Соломія. Більше в нього те похвальби, як любові, всміхнулася баба та скупо ховаючи щерби. Думаєш, киці не знають ціну тому крикові, Баба посміхнулася ще раз і взялася детально розказувати про свого кота, та якось так, наче б то був неїнсім'янин. Соломія знала, Луциха живе сама, єдина її дочка десь замужем у сільці, що аж за любомлем рідко коли навідується. Про бабу Настю розказували, що в юності вона була у служках при палаці, чи як то називалося, літній дачі графа Драницького. Там її запримітив гість, приятель графового сина, студент якоїсь там інженерної академії. Закохався в покоївку або ким там вона була, молода Настя, кликав за собою аж у Пітербург. Та дівчина сказала, що як закінчить ту свою академію, то коли не передумує понич, то й поберуться. А тут грянула російсько-турецька війна. Студент без п'яти хвилин інженер, що захистити братів-сербів, а за і болгар від бусурманської напасті, записався добровольцем. Перед від'їздом на фронт навідався на два дні до коханої. Настя, котра була доволі рішучою дівчиною, вкрик не пущу, студент ніяк не можу, слово побратимам дав, Врешті сказав, хоч сам у Бога не вірить, згоден навіть обвінчатися, аби його законна жона дожидалася. І таки обвінчалися надвечір в неділю в церковці Загорєнський батюшка, родич теперішнього отця Андронія повінчав. А на ранок молодий чоловік у двоколку сів на стоню свою на прощання обійняв, загоренські баби, як ту історію оповідали, вмивалися рясними сльозами, що не заважало їм Луциху поза очі відьмою називати та всіляко неїну доньку обговорювати. А Боженьку милий поїхав, отако рукою махав, та з карети висовувався, доки видно було. Присій, бо бабця покині самі бачили. Поїхав, абись не вернутися, зложити свою головоньку в далекій Болгарії за річкою Дунаєм. От тако. Але дочка народилася, зоставив такий панич той у загорєнах Своє насіння. Файна дівка була в Луцихи, дарма що тоненька, очі, як дві волошки серед макового цвіту. Правда, злі язики казали, що від молодого графа насправді, то покоївці, привітстві, бо ж родилася донька через сім з половиною місяців. Дотошні загорянські жіночки точно вищитали після скоропостижного весілля. Мати Настена тоже гавгавнате, щоби вам язики поотсихали, губи до цицьок розтяглися окаянним. Тож розволнувалася дочка, як звісті про погибель молодого мужа, з яким одну Коніченьку і провела Прийшло І дитина того Причасно на світ Появилася Добре, що вижила Такою була Луциха Що назавше Засталася вдовою Хоч охочих На вдовину лакоменку Не бракувало Та знаю, чого прийшла Сказала вона Соломії. Піду на руки, помию Та помолюся Чистими руками треба. Хоч, мабуть, і на правду Гріха на душу беру. Луциха молилася довго, А тоді стала. І ще раз над Соломією помолилася. І взялася розпитувати що в останні тижні почуває Соломія? Коли саме нудить неї? Чого найбільше їсти хочеться? На що дивиться? А тоді поклала на довго руку на голову гості, та так стояла мало не годину, наче про щось своє думала. Соломія сиділа, на старому засмальцьованому стільці боялася поворухнутися. Страх і розкаяння, що прийшла сюди, перемішувалися у неї в дивне місиво і породжували якісь химерні картини. То вона кудись бігла, то вже ніби і не бігла, але тіла. Генби птаха, хоча й велика, а легка, І бачила під собою внизу і хату їхню свекрушену, Подумала, але поправилася, що таки їхню, І двір, і вулицю, і квіточу нічийну вишню В кінці вулиці навпроти хати старого хоми-баделяки. А тоді вже стала сама тою вишнею. Та вона таки чарівниця, подумала Соломія, і наче прокинулася із напівсну напівдивної казки. якась тривога з дитиною не пов'язана у тебе на серці», позвалася Луциха. «Ні-ні, не треба мені ніт сказати, то твоя печаль, що як на двоє розріжеш, то й докупи не складеш і черв'яка з хитрим оком всередині побачиш. Хіба черв'яки мають очі? подумала Соломія, та змовчала. Зате Настя, наказала їй дивитися в очі та при цьому думати про щось приємне а по про заповітне, а ще пригадати таке, що Мо з вечора забула. — Приємне, — думала про Тарасика з Васильком. — Заповітне, щоб усі були живі й здорові. Ой,